бо ти весь зітканий із слів. Кому слова? Кому слова? Я перестрибнув канаву ще глибоку, кладовище обкопали скоро по війні, а з руками земля осиплеться, канаву занесе листям, і стане вона майже непомітною для ока. А кладовище усе розпростатиметься, наступаючи на поле, бо сюди за десятиліття Відколи я поїхав із Пакуля, переселиться більшість тих, хто сьогодні ще оре, косить, жне. І мій батько переселиться на кладовище. Копачі палитимуть вогнище, щоб відтала земля, і битимуть її ломами. А після похорону буде біла морозна ніч. Місяць, повний як жорно, яке ти стільки крути в дитинстві. Зрошуючи слізьми і потом, висить над полем, над кладовищем, такий місяць близенький, що можна дістати його рукою. Ми з Мачухою провели за ворота останніх поминальників, щоб підпили і все поривалися співати. Стоїмо у дворі, залитому місячним холодним сяєвом, і Мачуха каже Ото вже батько з Артемом нагомоняться. Артем не дасть покою, аж поки чке про усі сільські і чужоземні новості не розпитає. Я дивлюсь на кладовище, що бовваніє в сніговій пустелі антенами хрестів, і бачу батька свого та Артема, що присіли на могилі і плетуть довгу нитку розмови, як колись на межі грядок. Я перестрибнув канаву і пішов Поцілику, де поховають мого батька. А може, колись і мене, якщо я заповім поховати мене тут. Пішов між могил, між зелених хвиль людського моря. Неподалік глинища – могила матері. Пізніше я шукатиму її, щоб обгородити, і не знайду. І ніхто в селі вже не пам'ятатиме, де схоронили мою маму. А сьогодні на могилі матері ще стоїть хрест, збитий з кривої вербової гілляки. Сам батько збивав. До літа казав, а влітку витишу дубовий. Але так і не витисав. Зазнайомився з перестаркою із сусіднього села, у якої було дві скрині приданого і телиця. І скоро привів мені мачуху. І ось я Стою біля материної могили, кущ буску узголів'ї. мусив би думати про щось значиме, а ні про що таке не думається. А може, треба не думати, а відчувати, а що треба відчувати? Біля материної могили, про яку, коли виростеш, не знатимеш гаразд, і де вона. І карточки материної я так і не знайду. Хоч фотографувалася вона до війни із своєю ланкою-передовою. Ходитиму по селу від хати до хати, але буде вже пізно шукати довоєнні фотографії. Думати про ліричне. Ліричний смуток. Ліричний смуток біля материної могили. Це зрозумів би і дозволив навіть Бермут. Сентиментальне, як і всі ми українці – Бермут на підпитку співає, бринькаючи на гітарі, ніжних українських пісень. Ну, народних, звичайно. ліричний етюд «Бузок на могилі матері». Цикл етюдів. Ніби струмом ударило, і лушпиння слів спало з душі. Оголена душа знову відчувала. Тут покоїться тіло Уляни М. Петруні. На вербовому хресті – Батько вирізав стамескою, обличчя матери не забулося, пам'ятав материні руки. Гремеють у небі, де сонце спать лягає, німець підходить. Тривожного менять жінки, і він на материних руках тулиться до материних грудей, до материного тіла, теплого, люблячого, єдиного у всім світі, таким незатишнім. Таким сердитим, таким гримкотливим. Нема уже материного тіла, теплого, живого. Давно землею стало тіло матері. Стати знову маленьким, пригорнутися до її грудей, захистити.